Ви йшли за мною, мій читачу, слідом. І вила я вас сторінками своєї книги, Коли у ритмі і у темпі гуцулки, Коли заплітались мої думки і ноги, Як у весільного гостя, Коли сумно, коли всяко, Але я не хотіла вести вас Ані у книжку, ані за стіл байдуже і мляво, Так, якби маковиння напилася, І вас хотіла ним напоїти. Можливо, подеколи я заводила на занадто високі словесні чи кулінарні вершини. Але не майте на мене зла, кажуть у такому разі в Ростоках. Бо пуп мені рубали, і росла я там, де дідько каже добраніч, за двадцять кілометрів від людного села, на хуторі Сірук, між трьома хатами люду. На кичері біля нашої хати – тоді ще не позападалися австрійські окопи із Першої світової війни. Яструби цілоденно орали небо, вишукуючи здобич. Ранок починався у запашній від трав царинці, уранішнім смаком молока з медом, і моя покійна бабця по-татові Василина усе наказувала. «Пий молоко з шумом, піною», Просто з-під корови, то виростеш дівкою, як кров з молоком. У глядках перед хатою жовтим сміхом сміялися нагідки. Під вікнами ночами рили дикі кабани. Питна вода у кориті, у траві була смачнішою за всі теперішні бургунські і шардоне. Куди не глянеш, гори обрамлювали увесь видимий простір. Шпилі ближніх і дальніх хуторів і присілків околени, кінашки, янчулови, садництва, садківчика нагадують зубці кардіограми мого серця. Узимку сніги замітали увесь світ, і він мені здавався безмірним. У своєму п'ятирічному віці я таки бувала в космосі взимку, бо очам. Ні за що було зачепитися, як лише за безконечне біле полотно-хурделиці. А влітку коні з вершниками йшли у полонину, крізь сиву ранішню мляку туман. І я проведжала їх очима як воїнів. Коли я стала дорослою, дізналася, що знаменитий автор знаменитої пісні «Заграє мені цигани старий» – «Нанило млака», Ніхто інший, як Сидір Воробкевич, автор ще однієї хрестоматійної речі. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, то й у грудях не серденько, тільки камінь має. І я зрозуміла, чому цей розважливий буковинець, священник Сидір Воробкевич, творчість якого забороняла колишня радянська влада, узяв собі літературний псевдонім Млака то треба дивитися і бачити. Ото й вранішній туман над горами, коли вони стають синіми. А влітку гори робляться смачними, чорними від Афин та Ожини і солодкими від малин. І навіть у Києві я маю з ким про це говорити, так що мене чують. Як не із справдивим дитям гір Василем Герасум'юком, то з вургуном Іваном, Андрусиком, Але скільки б я вам не розказувала про смачні гуцульські страви, а понад усе нема смачнішої горілки від самогону з малини, і нема солодшого, ніж варення з ожини, та ще хіба справжньої непромислової форелі з гірського потоку, засмаженої у домашній сметані. На щастя, я ще пам'ятаю той час, коли фіри під води у брід переїжджали потоки, а під колесами ободами лишалася краплиста риба форель. Спогади про те, як мій тато Василь руками ловив струги червону крапочку форель під камінням у Товарницькому потоці, такі, що їх не затьмарили ні картини зі стін Ермітажу, ні собор Святої Софії у Константинополі, ні руїни Афінського Акрополя, ні навіть Ецеменський сад, на щастя.